Крістіна Нестлінгер, Конрад або дитина з бляшанки. Пані Берті Бартолотті сиділа в кріслі Гойдалці і снідала. Вона випила чотири чашки кави, з'їла три булочки з маслом і медом, двоє некруто зварених яєць, скипку чорного хліба з шинкою і сиром та скипку білого хліба з паштетом із гусячої печінки. Снідаючи вона гидалася, бо крісло Гойдалка на те й зроблено, щоб у ньому гидалися. Тому на її халаті з'явилися руді плями від кави і жовті від яєць. Крім того, їй за викот нападало повно крихт із булочок та хліба. Пані Бартолотті підвелася і доти стрибала по кімнаті на одній нозі, доки всі крихти повитрушувалися з-під халата на підлогу. Тоді вона облизала липкі від меду пальці і сказала сама до себе. «Ану, дитину моя, вмийся, перевдягнися і швидше берись до роботи!» Пані Бартолотті завжди казала дитину моя, коли розмовляла сама з собою. Свого часу, як вона справді була ще дитиною, до неї так завжди зверталася мати. «Ану, дитину моя, зроби уроки!» «Ану, дитино моя, витри посуд!» Ану, дитину моя, замовкни! А потім, як пані Бартолотті вже не була дитиною, її чоловік, пан Бартолотті, теж звертався так до неї. Ану, дитину моя, звари обід! Ану, дитину моя, приший мені гудзика до штанів! Ану, дитину моя, підмети в хаті! Пані Бартолотті звикла виконувати доручення й накази тільки після того, як почує дитину моя. Але мати давно померла, а пан Бартолотті давно пішов від неї. Чому пішов, нас не стосується, це її приватна справа. В кожному разі в пані Бартолотті, крім неї самої, не було нікого, хто міг би сказати їй дитину моя. Пані Бартолотті пішла до ванної кімнати. Їй кортіло зробити собі приємну гарячу купіль. Та, на жаль, у ванні плавали золоті рибинки. Їх було одинадцять, сім малих і чотири великі. Вона вчора витягла їх з акваріума і перенесла до ванни, бо вважала, що рибі треба змінити воду. Пані Бартолотті міркувала так. Кожна людина має відпустку і кудись їде. Тільки бідолашні золоті рибинки цілий рік плавають по колу у своїй круглій скляній посудині. Пані Бартолотті вирішила вдовольнитися приємним теплим душем. У ванній кімнаті була ще й окрема душова кабіна. Та, на жаль, у кабіні заплішило розсувні двері. Власне, не заплішило, але вони не відчинялися, бо пані Бартолотті чотири рази протягла від кабіни до вікна й назад мутузку і повісила на неї сушитися джинси та бавовняний пуловер. В умивальнику також мокли джинси й другий бавовняний пуловер, який ще треба було вибрати. То зроби собі гімчистку, дитино моя, мовила пані Бартолотті до свого відбитка в дзеркалі і витягла з шавки жмутик вати і чималу пляшку. Змочивши вату рожевою рідиною з пляшки, вона заходилася ретельно витирати обличчя. Вата стала строката, рожева від нарум'янених щік, червона від губної помади. Чорна від туші для вій, брунатна від олівця для брів, зелена від тіней на повіках і синя від рисочок над віями. «Гарний же в тебе вигляд!» – мовила вона до жмутика і кинула його біля самого на сміття під умивальником. Потім дістала з шафки кілька тюбиків, кілька пляшечок та кілька олівців і знов нафарбувала своє обличчя в рожевий, Червоний, чорний, брунатний, зелений і синій кольори. Підтемнюючи вії, пані Бартолотті помітила, що пляшечка з тушю майже порожня. Тому вона написала губною помадою на викладений білими кахлями стіні Купити туші три знаки оклику. Тоді взяла мачулу і стерла з кахлів напис. Купити туалетного паперу, теж зроблений губною помадою, бо паперу вона вчора вже придбала. На останці пані Бартолотті ще глянула в дзеркало над умивальником, хотіла побачити, яка вона тепер на вигляд молода чи стара. Бо в неї були молоді й старі дні. Сьогодні їй випав молодий день. Вона була задоволена своїм обличчям. Молодшою і не треба бути, а кращою і не можна, схвально промурмотіла вона сама до себе. Всі її зморшки навколо уст і навколо очей сховалися під шаром пудри. Скільки їй було років, пані Бартолотті нікому не казала, тому ніхто й не знав цього. І тому вона була різного віку. Її сусідка, старезна пані Майер, коли заходила мова про пані Бартолотті, казала. «Молода пані Бартолотті!» «Онук, старезної пані Майер, малий Міхі казав, стара пані Бартолотті!» А пан Егон, який продавав у аптеці порошки, свічки та масті, і на лобі в якого відчитання безлічі рецептів пролягли дві гірки зморшки, казав, «Берті Бартолотті – жінка в розповні сил». Пан Егон і сам був чоловік у розповні сил. Він мав 55 років і двічі на тиждень приятелював із пані Бартолотті. Раз на тиждень він приходив у гості до неї, а раз на тиждень вона йшла в гості до нього. Вони разом вирушали в кіно чи до театру, потім йшли кудись вечеряти, далі йшли кудись випити вина. А на останці випити кави. Двічі на тиждень пан Егон називав пані Бартолотті Берточкою, а вона його Егончиком. Та коли вони в інші дні зустрічалися на вулиці або коли пані Бартолотті приходила до аптеки по краплі від кашлю, то казала йому пане магістре, а він їй шановна пані. В інші дні вони не заходили в розмову. Приятелювали вони лише у вівторок і в суботу. Надивившись на себе в дзеркалі, пані Бартолотті нарешті вернулася до кімнати. Вона знов сіла у крісло-гойдалку, запалила сигару і почала зважувати, що їй далі робити. Чи взятися до праці, чи йти по закупи, чи може краще лягти ще раз у ліжко. Саме тієї миті, коли вона вирішила лягти в ліжко... Вперед покої почувся дзвоник. Дуже гучний і дуже довгий. Пані Бартолотті злякано здригнулася. Так дзвонили тільки листоноші, носії телеграм і пожежники. Пані Бартолотті поклала сигару на блюдечко з квітчастим візерунком і пішла відчиняти двері. Вона сподівалася, що той, хто так гучно і довго дзвонив, виявиться носієм грошових переказів. Пані Бартолотті завжди чекала носія грошових переказів. Часом той справді приходив до неї і приносив гроші. Тисячу шилінгів, або дві тисячі, або навіть п'ять тисяч шилінгів. Залежно від того, який завбільшки був килим, що його пані Бартолотті продала. Тоді... На грошовому переказі стояло фірма «Бартолотті компанія» – ручне ткання і ручне плетіння. Фірма «Бартолотті компанія» – це й була пані Бартолотті. Компанію вона вигадала, щоб її візитка була показніша і солідніша. Пані Бартолотті ткала найкращі і найбарвистіші в місті Килими. Торгівці килимами й торгівці меблями, що продавали її вироби, завжди казали покупцям «Пані Бартолотті – митець, Справжній митець, Її килими – мистецькі твори, тому вони такі дорогі!» Торгівці килимами й торгівці меблями правили за них утричі більше грошей, ніж самі платили пані Бартолотті, тому килими були такі дорогі. Той, хто так гучно і довго дзвонив, стоячи за дверима, не був носієм грошових переказів. Виявилося, що то носій посилок. Відсапуючись, витираючи піт із лоба, він показав на великий, обгорнений білим папером пакунок і мовив: Важкенний, хай йому біс! Кілограмів двадцять, не менше. Потім носій посилок затяг пакунок через передпокій до кухні, пані Бартолотті розписалася на квитанції і дала йому п'ять шилінгів на чай. Носій посилок сказав «До побачення». «До побачення», – відповіла пані Бартолотті і провела його до вхідних дверей. Тоді принесла з кімнати сигару, сіла на ослінчик перед великим білим пакунком, Занурила пальці з блакитними полакованими нігтями в пофарбоване у білявий колір волосся, провела ними по шорстких пасмах і задумалася. Це не вовна, міркувала вона. Де там? Вона не така важка. Такий пакунок вовни важив би щонайбільше п'ять або шість кілограмів. Пані Бартолотті підвелася. Обійшла пакунок, шукаючи адреси відправника, але не знайшла, не знайшла вона її тоді, коли, натужившись, перевернула пакунок, щоб поглянути на нього знизу. Дитино моя, суворо мовила пані Бартолотті сама до себе. Дитино моя, перевір своє сумління. Справа в тому що пані Бартолотті мала коника, страшенно любила різні купони, бланки замовлень, безкоштовні й дешеві пропозиції. Коли їй траплявся на очі в газеті, у книжці або в журналі такий купон чи бланк, вона відрізала або відривала його, заповнювала і посилала замовлення. В тієї хвилини її так захоплював сам бланк чи купон, що вона не думала, чи потрібна їй замовлювана річ. Через цю свою любов до замовлень пані Бартолотті вже придбала повно всіляких дивовиш. енциклопедію тварин у 17 томах, набір сірих нитяних чоловічих шкарпеток, пластмасовий сервіс на 24 особи, передплату на газету «Рибництва» і газету «Нудистів». Крім того, ще турецький млинок на каву, не такий, щоб молоти каву, а нічний світильник у формі млинка, десять пар завеликих штанців із ангорської вовни і дев'ять буддистських молитовних барабанчиків. Але, безперечно, найдивовижнішим із того, що пані Бартолотті замовила і отримала, виявився килим. Коли носій посилок привізій той безбожно дорогий, огидний, квічастий килим Пані Бартулоття аж заплакала сердита на себе за свого коника і заприсяглася собі, що більше ніколи нічого не замовлятиме. Але, як буває, в людей, що мають справжнього коника, другого дня вона знов заповнила бланк. І цим замовляю з довозом додому за рахунок фірми 144 літерами 144 посріблені чайні ложечки. Пані Бартолотті перевірила своє сумління. Воно було майже чисте. Крім замовлення на безкоштовний пакунок зірчастої локшини і пробну баночку нового різного допюре, вона згадала тільки дешевий набір хромованих кнопок разом із щепчиками і пробивачем. Але той набір не міг важити 20 кілограмів. Та й безкоштовні проби як їй було відомо, важили що найбільше 100 грамів. «Мабуть, це пакунок від мого любого дядька Лоїза, подумала пані Бартолотті. «Мабуть, він прислав мені щось на день народження. Він, сердешний не посилав мені подарунка вже 30 років. І якщо тепер хоче надолужити прогаяне, то може й набратися разом 20 кілограмів». Пані Бартолотті взяла ножиці і перерізала шнурок. Потім зірвала пакунка білу паперову обгортку і відкрила картонну коробку. Під накривкою вона побачила блакитні стружки, а на ній – блакитний конверт. На конверті було написано «Пані Берті Бартолотті». Напис був рівний, акуратний, надрукований на електричній машинці зі свіжою кольоровою стрічкою. Любий дядька Калоїз не мав друкарської машинки, а крім того, він замість Берті завжди писав Берці. Пані Бартолотті розпечатала конверт, витягла згорнутий у четверо аркушек паперу і прочитала. — Вельми шановна пані Бартолотті, посилаємо вам замовлений товар. Дуже шкодуємо, що надсилаємо його з таким запізненням. Але у зв'язку з перебудовою нашого підприємства в нас несподівано виникли труднощі, які ми аж тепер змогли подолати. Якщо вам, хоч ми цього не думаємо, вже не потрібен наш товар, то ви, звичайно, можете повернути його нам поштою на свій кошт. Але ми змушені попередити вас, що з міркувань гігієни приймаємо певна річ тільки невідкривані бляшанки. Унизу стояв підпис «Гунберт» чи «Гонберт» чи «Монберт», а ще нижче було написано. Товар у бездоганному стані. Наше підприємство кілька разів перевіряло його, перш ніж вислати замовникові. Пані Бартолотті поклала конверт і аркуш на кухонний стіл. Нахилилася над картонною коробкою і заструмила руку в блакитні стружки. Вона намацала під нею щось гладеньке, тверде і прохолодне. Витягши з коробки вовну, пані Партолотті побачила під нею велику блискучу бляшанку. Бляшанка була десь така заввишки, як чоловічий парасоль, і така завтовшки, як стовбур тридцятирічного бука. На ній не було ніякої наліпки, тільки блакитний кружечок, такий завбільшки, як монета на десять шилінгів. На одному денці було написано вверх, на другому низ, а збоку папери всередині. Пані Бартолотті витягла бляшанку з коробки і поставила її так, щоб напис верх був угорі, а напис низ унизу. Тоді постукала по ній звук був глухуватий. Це не овочевий салат, промурмотіла вона а по хвилі додала, «Може, кукурудзяні палички?» Кукурудзяні палички пані Бартолотті любила. Проте, оглянувши бляшанку уважніше, переконалася, що це не вони. У бляшанці взагалі не могло бути нічого рідкого чи сипкого, бо вона була обведена посередині бляшаною стрічкою. Бляшаною стрічкою з бляшаним кільцем. Коли потягти за те кільце, то можна зірвати стрічку з бляшанки. Тоді вона розпадеться на дві частини, отже в ній мало бути щось тверде. – Це яловичина! – мовила пані Бартолотті і схопила за кільце. Солону яловичину пані Бартолотті любила ще дужче, ніж кукурудзяні палички. – Двадцять кілограмів солоної яловичини – це добрячий шмат! Стільки м'яса, напевне, не влізе в холодильник. Але пані Бартолотті подумала – нічого, я дам кілограм Егонові і кілограм старій пані Майєр і малому Міхі дам два кілограми і негайно надійшлю три кілограми любому дядькові Алоїзу. Тоді він принаймні побачить, що я більше дбаю про нього, ніж він про мене. А крім того, подумала далі пані Бартолотті, мені цілий тиждень не треба буде нічого купувати. — Їстиму я ловичину на сніданок, на обід і на вечерю. І вона смикнула за бляшане кільце. — Дитину моя, оближ, це може погано скінчитися, — прошепутів тихий голос у ліве вухо. — Дитину моя, ну відкрий вже нарешті цю чудну бляшанку, — прошепутів тихий голос у праве вухо. Та оскільки то були її власні голоси, пані Бартолотті не дуже на них зважала. До того ж було вже запізно, вона встигла відірвати від бляшанки щонайменше п'ять сантиметрів стрічки, і вона потягла її далі. Щось дивно засичало. Коли пані Бартолотті зовсім внірвала стрічку і верхня частина бляшанки повисла навскоси над нижньою, сичати перестало. Запахло карболкою, лікарнею та озоном. Яловичина так не пахне. Хіба що вона зіпсувалася до бісової матері? пробурмотіла пані Бартолотті, підіймаючи верхню частину бляшанки. Добре, що якраз позад неї стояв ослінчик, бо пані Бартолотті аж стало млосно, так вона злякалася. Вона вся затремтіла. Від кінчиків вибіленого волосся до полакованих у ясно-зелений колір нігтів на ногах похитнулась і впала на ослінчик. Бо те, що сиділо в бляшанці, раптом приязно кивнуло їй головою і сказало: Добрий день, люба матусю. Коли пані Бартолоті дуже лякалася, вона не тільки тремтіла, їй не тільки ставало млозно. Коли пані Бартолотті дуже лякалася, то перед очима в неї миготіли готіли золоті зірки, а за ними мінилася синя імла. Тепер пані Бартолотті була страшенно злякана. Вона бачила золоті зірки, за ними синювату золотаву імлу, за імлою нижню частину бляшанки, а в бляшанці верхню частину зморщеного карлика. Бачила його зморщену, як сушене яблуко голову, зморщені руки, зморщену шию і зморщені груди. Потім побачила й зморщений живіт, бо карлик, що, мабуть, сидів у бляшанці, тепер підвівся на ноги. І його зморщений рот проказав. «Люба матусю, живильний розчин у накривці!» Пані Бартолотті потрусила головою, і закліпала повіками. Вона хотіла, щоб з перед очей у неї зникли зірки і синя імла. Зірки зникли, а крізь синю імлу вона помітила під накривкою коробки блакитний пакуночок. На ньому було написано Живельний розчин, а нижче дрібними літерами розчинити вміст пакуночка в чотирьох літрах теплої води і, відкривши бляшанку, негайно вилити Рощин на те, що в ній міститься. На одному ріжку пакуночка пані Бартолотті побачила напис «Відрізати тут», а під ним стрілку. Вона відрізала ріжок пакуночка рівно під стрілкою. «Добре було б, якби ви поквапилися», – сказав карлик, «бо без живильної рідини я довго не витримую на свіжому повітрі». Пані Бартолотті підвелася зуслінчика і заточилась, мало не впавши. Вона витягла з-під зливальниці рожеве пластмасове відро, поставила його під кран і повернула ручку колонки на позначку «Гаряча». Колонка в неї була дуже стара, і на позначці «Гаряча» вода нагрівалася тільки до теплої. Тоді взяла півлітровий кухоль. Пані Бартолотті знала, що він півлітровий. Налила у відро вісім кухлів води і висипала в неї живильний розчин. Той розчин був темно-рудого кольору. Пані Бартолотті розмішала його у відрі ополоником. Вода стала ясно-рудою. Нарешті пані Бартолотті почала поволі лити воду на голову зморщеному карликові. Вона гадала, що ясно руда вода спливе з нього, як душ. Частина в бляшанку, а частина на підлогу. Коли ж ні, карлик усю воду вбирав у себе, і зморшки його вирівнювались на очах. Скоро він став схожий не на карлика, а на звичайну дитину. Так пані Бартолотті вилила всі чотири літри. Перед нею тепер стояв хлопчик, якому можна було дати років всім. У нього була гладенька, ніжна, дитяча шкіра здорового, смаглявого кольору, рожеві щоки, блакитні очі, білі зуби й біляві кучері. Він був голенький. Хлопчик виліз із бляшанки і подав пані Бартолотті блакитний конверт. Вона взяла його в руки. Конверт був пластмасовий, зварений по краях, щоб не попала всередину волога. На ньому було надруковано чорними літерами – папери. Пані Бартолотті взяла ножиці і надрізала конверт із того боку, де була пунктирна лінія. В конверті виявилась метрика, посвідчення про громадянство і медична довідка. У метриці стояло батько Конрад Август Бартолотті, мати Берті Бартолотті, дата народження – 23 го 10 1967 місце народження невідоме. У посвідченні про громадянство було написано, що Конрад Бартолотті, син Конрада Августа Бартолотті і Берті Бартолотті, громадянин Австрії. А в медичній довідці засвідчено, що Конрадові Бартолотті було зроблено щеплення проти скарлатини, коклюшу, кору, сухот тифу, дизентерії, дифтерії, правцю і віспи. А ще пані Бартолотті знайшла в конверті картку з зубчастими берегами з особливого тисненого паперу, на який блакитним чорнилом було гарно виведено. Дорогі батьки, от і здійснилося ваше палке бажання. Ми, виробники, зичимо вам великого щастя і великої втіхи від вашого нащадка. Хай він завжди дає вам радість і справджує ті сподівання, які ви покладали на нього і на нашу фірму. Наша фірма зробила все, щоб забезпечити вас радісним, ласкавим і здібним нащадком. Тепер зробіть те, що залежить від вас. У вас, напевне, не виникне великих труднощів, бо з нашими виробами дуже легко поводитися і легко доглядати їх, тим більше... Що в нашому технічно досконалому кінцевому продукті немає природних вад. На останці ще одне прохання ваш нащадок так сконструйований, що, крім звичайного догляду і піклування, потребує також прихильності. Просимо про це не забувати. Радощів і щастя в майбутньому бажаю вам і знов той самий підпис Гунберт чи Гунберт чи Монберт. Семирічний хлопчик, який, згідно з метрикою, звався Конрад Бартолотті, тим часом цокотів зубами і весь узявся сиротами. — У тебе немає ніякого одягу? — запитала пані Бартолотті. — Мені сказано, що я отримую одяг тут, — відповів Конрад. Пані Бартолотті принесла з шафи в покою свою грубу плетену кофту і накинула її хлопцеві на плечі. Конрад перестав цокотіти зубами. — Нам пояснили, — повів далі він, — що мода змінюється дуже швидко. Кожного року носять щось інше, тому немає глузду наперед забезпечувати нас одягом. Конрад глянув на довгі рукави, рожевої кофти і запитав. — Тепер така мода для семирічних хлопчиків? — Ні, ні, — відповіла пані Бартолотті. — Хлопчики носять інакше вбрання. Це моя кофта, я ж бо не знала. Чого ви не знали? – запитав Конрад. Ну, що вони прийшлють тебе? Нас посилають тільки на замовлення. Пані Бартолоті здалося, що в Конрадовому голосі забринів докір. Чи, може, я відділ збуту переплутав адресу? Тепер пані Бартолоті здалося, що голосу Конрада посумнішав. Ні, ні! – швидко заперечила вона відділ збуту нічого не переплутав. Певне, що ні, тільки, тільки я не знала, що ти прибудеш сьогодні. Думала, через тиждень або через два тижні». «А ви раді, що я вже тут, мамо?» – запитав Конрад. Пані Бартолотті глянула на нього. «Йому треба, щоб до нього ставилися прихильно», – подумала вона. «Звичайно, це кожному треба, і…» – міркувала далі пані Бартолотті. «Він дуже милий». Такий самий милий, як Егон і стара пані Майєр, це вже безперечно. І миліший, ніж Міхі, вонок пані Майєр, це також безперечно. І я колись, напевне, його замовила, а тепер він прибув, і йому треба, щоб до нього ставилися прихильно. — Так, я дуже рада, що ти вже тут, Конраде, — відповіла пані Бартолотті. Хлопчик усміхнувся, потім сказав, що поки пані Бартолотті відкривала бляшанку, він трохи стомився. Відкривання бляшанки забирає багато сили і запитав, чи не міг би він трохи поспати. Дві-три години. Так йому приписано, а то в ньому може щось зіпсуватися. Пані Бартолотті повела його до спальні. Вона згорнула з ліжка ілюстровані журнали, газети і любовний роман, забрала коробку з печивом і коробку з цукерками. Потім змила з простирадла крихти і підбила подушку. Конрад ліг на ліжко. Пані Бартолотті вкрила його, і він одразу заснув. Проте, засинаючи, сказав ще: "На добраніч, люба матусю".